Ogeita marrurte, ogeita marrurte bete dirastoletan, Zabra eta Xadilako sarraskia izutela. Palestinar zibilen kontrako sarraskirik bortitzena. Bi mila lagunetik gora hil zituzten. Ignacio Zembrero kazetariak elpaizen kontatu du, duela ogeita marrurte bere begiekin ikusi zuena. Ez dakit zergatik, baina alderik bortitzen aukeratu genuen xatilan sartzeko. Bapatean usaia ere aldatu egin zen. Jasangaitzazen kiratxa. Eta hortzen irezkunetara bata bestaren gainean pila eginda ilotzak. Dozenaka emakumeren eta aurren ilotzak. Asko, aurjaio berriak edo ilabete gutxikoak. Tiroz eta labankadaz josiak zeuden. Ila aurretik amek alegin egin zuten aurrakile zitzaten ilotza txiki hoiek amaren gorputzaren azpian lurperatuta gari baitziren edo amaren bulartartean sartuta. Israel eta palestrenen arteko gatazkasi zenetik zibilen aurka egindako sarraskia hundienaren lekuko ginen boizeko bederatziak mila behatzen dolaro gaitabiko irailaren emezortzia. Iru egun lehenago Israelgo armadak menpean hartu zuen Beirut eta dagoeneko basebilan zurrumurrua sabrata eta Xatilako zerbait gertatu zela. Italiako korriere dela zerako kazetariarekin batera abiatu nintzen kanpamentuetara eta Xatilan sartu orduko eginoen topo izuarekin. Nik Neronek iruro gehi ilotz zenbatu nituen, gerora jakingo genuen gutxienez bi mila palestinarri zituztela geienak emakumeak eta emakume gaztenak gainera gona kaltxata edotak gerritik behera biluzik zeuden bortxatu taitxuraz. Palestinarra ginten israelekin hitzartu zuena bete eta aste batzuk lehenago erretiratu egin zituen behirutetik bere milizia noak horregatik etzen apena serrasistenziarik egon. Korrere ere de dela serako kazetariari malkoak atera zitzaizkion, mutu geratu zen. Madrelgo erredakziora deitu nuen eta kosta egin zitzaidan ere albizterin lekua egitea, azieek ezpaitzzuten artean ez erresan. BBC-k zabaldu zuen arte eta orduan armarna sartu genuen orain gutxienez munduak jakingo du zer gertatu den. Telefonoz kontatu nuen eknika esan nuen Saat jadat Libanoko milizia kristauak egin zuela sarrraski hori Israelgo armadaren babesarekin. Milizia hau Israelek sortu zuen mila behat erehun hiurogeita haaseian. Israelek batzorde independientea sortu zuen gertatutakoa ikertzeko eta mila behatzen da larogeita iruan aterazuen ondorioa, milizia kristauen ardura izan zuela, baina baita zeharka ari elxaronek ere. Garai hartan, Israelgo defensa ministroazen xaron, ala eta eguztiz ere, larogeita amaseian atzerri ministro izendatu zuten eta bi mila eta batean lehen ministro. Saraskiaren inguruan ze geratzen da oraindik baina naziobaten erakundeak aho batez genozidiotzat jozuen gertatutakoa eta Elias jobeika ngarai hartan Libanoko indarren inteligentzia burua jozuten arduradun nagusi hori etzen oztopo izan ala ere bere karrera politikoarekin jarraitzeko eta Libanon ministro kargoa lortzeko siriaren babesarekin Duela urte hilzen jobeika baina justu hil aurreko egunetan Belgikako kazetari batzuei jakinaraz izien Bruselasen zen epaiketan agerian geldituko zela Libano egualdeko armadak egin zuela Sabra eta Xatilako sarraskia, alegia israelek libanoi parraldarekin zuen mugaba besteko sortu zuen kristauen milizia talde izan zela sarrazke egin zuena Zabra eta xatilako sarrazkeen urteurenak ogoan deitu diogu Zara Jauariri, bidali elkarteko kire da bera Zara, egunon Egunon Zuk Zara, eita duzu palestinarra Ze entzun izan duzu etxean Zabra eta xatilako sarrazkeari buruz? Zara ba, ba, egunon, egin daik eda palestinarra Eka bono va, ba, ehia san Saba pasati jakon buruz asko asko beste tentsun ze ondotik. E, joez. E, baina bueno, entzundu badolan eh algo de situación la no refuxiatu kampo kamamenduak miraratu eta bueno, Albanoko ba, igualdeko armadak eh sartzen zituzten, euren laguntzaekin bas arraskia egin Nirebego hono ba bertako palestinarrak es egiten zuten hinea, e, ba, ejertuak barruandantza bueltatzen ez? E, Errialde, wow, e, refugiado, refugiato kampuan mendu etala. bazkenean san, ba, eurek urten gurean eta besteak basartzen bazkenean sarrazkeria ehtera lortu zuten, ez? Sukorainean mm. eh, sinduzunean adibidez eh, Sara Ignacio Cembreroren kontakizun nau, ez? Berak bere begiekin ikusi zuena, zer sentitu duzu? Ba, eria zan ba, ene garrit jo gogura ez, eh? ba, bueno, ondotik, bo, e, bihotzan ba okaz palestinan ez, eta han edu eta, bueno, ba, e, gogorat hartzen dut ezkin, daikik ekontatzen ziguna ez, eh? eureke izatez e, haifako egiz, haifa dugu mehiterranoan, e, orduan, arrantza erriar lietxiki bada, Eta, bueno, da, kontatzen zen unzelan e, Britainarrak juterakuen ba, Israel larri ematen zizkieten eurren lurraldeak eta etxeak e, gehien bat, bueno, ba, mo, Carmelo Monti eda urre bertan, eta e, mendiko golkaldeko etxeak ematen zituzten Israel larri. Orduan eurek izabitzen sabien, boitxik ba, e, batiduek eta gauzak bota eta ba, palestino juteko, eta apurka-apurka esaten zen unber ba, eurek e, e, uretarantz oy costan e, gut en silla eta ba bueno ba hori dana preparatu zagoen, es. Se mm. Retaña raccapaten silla ministerioten, ore txiki batzuekin eta bueno, basartzen zituzten itxasuntzietan eta ondoan orant, urte sabien, es. En mi familia que eskarrak eh suela Eta, bueno, ba, asko que no, familia edo lagunak bezitu esten, ba, euren etxietara juten zion, beste herrialde batzuetan, zuetan. E, Nerea egon zagurte bat zuetaz e, Libano, Gerokuaiten, Jordania, ose, gaur mm. egun erana gauza kabanatuta, ez? Eh? Baina, e, Jordania, Libano, espatu bat zuetan, eta Kanadan, ikaz, e, izeko eta, bueno, familia. Mm -hmm. Ba, eza kabanatuta, zure familiak txartu pasatu urte guetan? Ba, bai, e, klaro, mo, hini dauz, e, mo, iziakok ezagutzen doaz, baina euren e, semala batzko ez toazagutzen, bez. Eta familia da, gaur, izagaba notu eta, eta azkako harreman ba, telefonoz, internetez, baina ez gara zagutzen, bez. Mm -hmm. Porteuren honengatik espalditze ez ara, lekurik apenas izango lukeen albestegietan momentu honetan Palestinarren egoerak oso itxalduta dago, eh albestegietan gai hori indarkeria giroa baretuta dagoelako da edo eh, es, es, eh, e, agoratzarrenantzdoia. Eh, mo asken nazio nasteko komunitateaken esker, ba bueno, esa eta okupatu, mo, lorralde bueno, lurralde okupatuak ba benderatzea lortu dute. E, Egoera gero eta da, hemen ez da entzuten, ez da bien nahi entzutea Ese, Komunikazioetan bazken ikusten dugu eure gure da biena, ez? Handik urtetan den informazioa dana da, e, izraele kontrolatuta Orduan ba, e, gero eta lurron dugu gariago hartzen dabilde israelen, e, ziz jordani aldien e, o, Gaur egun usteot, e, mili erdi kolonoa goela ziz jordanian Eh, Doma ziñoak be danak esti eseltzen ezka gau pioa gauza adibidez ba er, erritarren israelek batu egin dauz eta horrek ba oleteari ematen dizkio ez vale. baina oina esken hila e, betietan eta neta, ba est estotxe ematen eh, biduri horren maurekezin nabieez ezer es, oza ez er, konpondu ezer ezein bai vale. e, eta bai pakatu Erbadiba, gabeu be kampoalesik laguntzar bez, berdatagutsi hau diez. Eh, da dana zigor moduan OLPEak Presio asko e, jasotzen ari da ogar egun. Banazio batuan erakundearen e, aurrean ba, eskatu nahi duelako e, onartua izatea, ez? Onartu izatea Palestina arrestatua. Bai, bai, ez, Palestina arrestatu modu moduan noruan polpolazioa hito ari, ari diez, Holan eta ba be fin diez mugitu herri alde batetik bestera ez taukate urik askotan akasaileek euren lurraldiak ja, e, e, jorratzeko parkatu eta ba hori bagarraio kostua berako so altoa da ezin indabi ez kaser ezkinen ez indabi lanen, ezto dizten lan egiten. ordo nortiek ezin indabi urek e, gurutze katara ez indabi. Eso desen. Bai, e, eso que laguntza bidatzen duzu ez ara? Ba gu eh printzipio es gude elkarteek biladi dauka xena, e, bueno, e, Eta, bueno, zaiatzen dut duguna da, ba, e, alentzen gazetzen proiektuek, e, ba, hemen e, diputazio edo e, univertsitatiek edo moten duzkuenaz, han proiektuak eitzen ez, ba, uren proiektu egiten ba, ure alentzen e, e, elaraztea ez, nekazari, e, edo behiemate zaiatzen gazena da, ba, hemen Notizia horrek zabaltzi, eh? sensibilizatzia jendie Azaltzi eseran den egoera, benetako egoera zindan Eta ba hori, azaltziak urba jendieri Lehen mm -hmm. Lenaipatutakoaren arira e, emango dugu datu bat eta da Munduko Bankoak eta nazioarteko Diru Funtzioak hartalazi dutela Palestinaren ekonomiak kolapsoaren atarian dagoela. Aurrengorako bilioi herri dolarreko defizita aurrikusi dute, 1000 terdi dolarreko defizita. Mundu Mailako erakundeek emango dioten laguntzarekin esaten dute bilioi bat, 1000 bilioi pasatxoko zula estaliko luketela baina ez gehiago. Larrialdia egoera dela dio Munduko Bankoak eta besteak beste Gazata Jordaniako judutar kolonoen asentamentuei gozten die honen errua, palestinarrak euren ekonomia eraikitzekoa beharrezkoan luketen, ba, zegun iristeko ahalmena eta hori nonbait, Israelek erabat kontrolpean dauka hori dazuk berresten diguzuna, eh, Ba Bai, bai, hori, bai, ba, eskotan bai, bai, be ba, garrai alibidez, ba, gazara sarteko ezin die sartu horren, ba, kamioak kampuen itxi bihar diez zergak, horren tzen da diez ez diriaia eskarga guztia orlurrean joen eta gasatik e, urten egiten da beste kanbiabi bat gau sakartzen ez. Orduan hori da dirua eurot pagetzea eta bueno botatze errale emotie. Eta bueno nian egon daude, ikusten da zelan herrialde batetik bezera checkpointak zelan e, dauden, ez? Eta zelan pasatu berdadia, askotan ez sin dir pasao, ez sin joan lanerra, ez ikasto larabez umietes eta osada azken ekuztia da, eku behar da hori. Mm -hmm. Bueno, ez da kiti nioiz, konpon bideri bilatuko zaion, palestinarren hausiari, urtea dara matzago gai honi eta ematen du sensazioa, ez dela aurora pausorik ematen? Ba, gira esan ez, e, bada uz jende batu nahi gauela ba hori, moa, eurok nahi da biena gana ez alda ez eh? mm hori -hmm. barak ez, E, gero, Palestiniak egin jenak nahi dugu direzpatu egotik, eta dizo batera bizitzen, yes, baina e, Zizkordaniatik kolonuek urtetik, Eurepe arazotik bat emoten dugu, e, e, euren gunetatik eta erri, erri, erri, mo, koloniatik jena dugu ba, gauzak bota, e, zile, bo, mo, bota jendie hil, eta azkenen horrek ba anporak joetie, eta gazataziz jordanezetik palestinako mm horri -hmm. aldiak ez. Baina, bueno, nik ez baltziun ekusten dote aurrera aurrantzidez. Bueno, ari gara Sara Jauarirekin izketan, esan dugu biladielkarteko kide dela bera. Eta gironetan, Sara gaur eh, atletikek galetik futbolta taldeak partia du, I ez algor Kiriat taldearen kontra, zu badakigu Atletik Sala Morrato zarela sara, e, partida honen atarian Palestinarren aldeko mugimenduek bilkura ditu dute Israelen politikaren kontra protesta egiteko, Goizean zehar Ibaiganen bilera daukazoe, ez dakite norekin zartarako, zeaterako den bilera horretatik? Ba, bueno, ba, bilera ba Javier Rutsarekin, e, bera dagon Atletiken kanpo harremanetarako arduraduna, eta bueno, ba, gu, gure dugu e, Bueno, Athletic ekagitira burbat ba e, zeran dagoen Palestinara gola ez? eh giz askubiden euren negoerak Palestinarren negoera eh boikotaren kanpainaren eh bat zertan datzan asaltzea, es e, baina boikota zato... eskatzen duzu e, partida hau boikotatzeko eskatzen duzue? Egu gu azkenien eskatutakoagune da ba burbat e, boikotaren kanpainari ateratzeko batzea, ez? E, batu desan. E, ez dogu ulertzen xelan eh Ba, taldeak ez tabienz alatzen zelan esan gauztatuko talde bat Europan lehiatu e, al, aldan uh -huh. ez ez bakarri geografikoak ila Europatik kanpo dagoelako, e, baizik eta nazioarte e, bat duen ebazpenak ez dituelako betetzen eta ez askubereak eta ezkartasun aldo batzen dituen ba, ez dugu lertzen zelan inorreztan e, gure alde jartzen ez? eta ez dago esaten zer gortatzen da, nimen. Garen mm -hmm. azken da politika. Mm -hmm. e, Ala ere, susuma daukagu partida hori ez dela bertan beragera etuko, partidak, eh? Jokatuko da. Jokatuko da, zu gainera yeah. atletik animatuko duzu, pentsatzen dut inez, baina indarran bai, diagoarekin. Bai, eh, azkenean uste dut protesta edo bilkura hori ere bertan beragera dituko dela, baina beste alternativaren bat daukazue pentsatuta? Ba, bueno, ofizial kesta goezer eh... Egiteri lehengo bai egon zan bilkura bat e, e, jarrita, baina, bueno, e, usteo tertzainak edo bertan bera utzi duela eta, bueno, gu ale dindu gokogaz, e, ba, seo zerre, mon, seo zerre, tinezka eta bezea orduen ezin dutzuet ezan lekurik ez es ezebese, baina, ah. bueno, seo zerre ale dindu gokogazitzen, ta, bueno, ba... Es que mi huevo no atreví salir Escatuno 10, ba, bueno, aurre inel baina doien, gure er, ahots altatzie eta bueno, ca Palestina te que están Bueno, jarra tengo algo alguna. Sara Jauari biladi elkarteko eskarrek asko goreken egoteagatik. Vale, ni es que Suerte.